И вече от студиото на Хоризонт до обед започваме с първите коментари. След връчването на изпълнения проучвателен мандат със съответния състав и структура на проекто правителството. Това става с втория мандат след последните предсрочни парламентарни избори. Видяхме академик Николай Денков, който ще бъде първият ротационен премьер след гласуването, което предстои в Народното събрание, казвам добър ден на мила. Минева, социолог. Добър ден. Не знам как чухте и какво, какво усетихте от атмосферата и подтекста, казаното и подтекста в връчването на този мандат, но нека да припомня, че а, когато Академик Денков получаваше мандата от президента Радев, президента Радев не спести критичните си думи към втората политическа сила, коалицията. Продължаваме промяната демократична България и а, буквално а, сподели, че с неудоволствие дава в този втори мандат. Днес цялата церемония в а, президентството и при президента продължи не повече от минута и половина. Знак за какво е това според вас? Вижте, първо струва ми се, че правителството бъдещото правителство, вече успя да постигне нещо и то е леко сваляне на емоционалната температура. Мисля, че е важно да забравим за неудоволствия, отвращения и щастия и да си представяме, че правителството е институцията, която трябва да свърши някаква работа. В този смисъл харесва ли, ни обичаме ли го това са разсъждения от друг порядък. Така че да минем в един малко по Оперативен модус. Струва ми се, че и Академик Денков, и Мария Габриел а, работят именно в такъв а, модус. Е шанс не за да правителството за всички нас. Всъщност това, което чухме от а, Академик Денков е успокояване. Това беше едната дума. А, и другата дума, също важна за неговото изявление, е работа. Има някаква работа, която трябва да свърши правителството. Той спомена, че бюджетът е важен, службите са важни, обясни Uh, Има и бюджета, и плана за възстановяване, и Шенген, и еврозоната. Това са хоризонти, за които трябва много, много работа. Не толкова много емоции, колкото работа. И се надявам, че това правителство може да, да свърши поне най-необходимото. А как разчитате въпросите на медиите? Това ли са най-ключовите, най-важните въпроси, които трябва да бъдат зададени в такъв момент? Чухме въпроса дали правителството, проекто правителството се притеснява от вълна от недоволство и отговора на Академик Денков. От какво да се притеснявам? А, вълни от недоволство най-вероятно ще има. Струва ми се, че е добре всички да си припомним тази практика на 100 дни толеранс, защото няма как да очакваме едни хора да свършат работа, ако ние не им дадем пространство, в което да работят. А нека, нека след това да преценяваме по това, което са свършили, какво, какво всъщност ни харесва и какво не ни харесва, ако на база на свършеното протестираме. Разбира се, това е напълно легитимно гражданско действие. И Ми мисля, че ние едно правителство не трябва да се от подобно нещо. Що се отнася до сватбения марш, под който а, е връчен връче днес изпълнения а, мандат, а, струва ми се, че, че подобни, подобни протести, не знам дали да ги нарека, нарека протести, емоционални изблици, а, постепенно ще оттихнат. Допускате отихване на подобни изблици, но ние знаем какво предстои от тук нататък гласуване в Народното събрание. Доколко според вас са оправдани опасенията, че силите, които не искат да има редовно правителство, ще се мобилизират и през народни представители и или други обстоятелства, за да се изразя меко за тази странна комбинация от криминално-мафиотско-полицейски сюжети, които изобилстват в последно време, ще се опитат да пречат на работата на това правителство още преди да са изтекли тези първи сто дни на естествен демократичен толеранс. А, не очаквам а, тази ченгеджийска история да, да спре внезапно, да спре така както, както започна. А, но, но, но това е все пак работа на институциите и на, и на службите. Тоест, надявам се, че когато а, има правителство, което създава усещането поне за устойчивост, това ще, ще, ще се намали. Що се отнася до реакцията на народните представители? Всяка реакция на народните представители а, е, е, е, може би не ни харесва, а, но така или иначе имат право да изразят. Това, което ме притеснява а, е заплахата на възраждане, че ще нахлуе в парламента, а, но мисля, че единственото, което ще постигнат с това е, че ще загубят много от поддръжниците си, а, защото все пак а, демокрацията е тази форма на, на управление, която се ползва с най-голямо доверие в, а, в България. Да, то постепенно ерозирано, да не забравяме, че все пак това е най-консенсусната форма на управление тук. И се надявам, че няма да се стигне до, до граждански бунтове, изблъсъци. Видяхме, видяхме, между другото, подобен опит в Съединените американски щати. Нахлуването с Капитолия не доведе а, до позитиви за Трамп. Сега, освен възраждане, като трета политическа сила, която вие припомнихте призуваваше, продължаваме промяната и демократична България, да върнат неизпълнен мандата, нещо, което... както призуваваше и президента. Така, точно това исках да кажа. Смятате ли, че а, възраждане могат да бъдат а, подпомогнати от а, други политически сили или даже от а, фактора президент в а, а, опита за дестабилизиране на, на опита за съставане на редовен кабинет? Съвпадение на интереси съвпадение на интереси. Ние виждаме всичките тези опити за, за дестабилизация. Надявам се, че остана много малко време и тези опити ще се провалят с гранитрясък. Има ли опасност от поява на други фактори в а, тази картина, която изглежда а, като важна национална политическа картина опита за съставане на редовен кабинет, редовно правителство след... Почти две пълни години с четири служебни кабинета и управление на президента? Ами всъщност това, което виждаме е, че се активизират страшно много и разнообразни актьори. И, и всъщност съвпадението на интересите им усилва хаоса, хаоса в страната. Така че всъщност всичко можем да очакваме. Няма, няма никакво съмнение в това. Пак казвам, надявам се, че президента, както заяви, няма да бави указа а, и всъщност много бързо а, ще, ще се гласува правителството и в крайна сметка институциите ще могат да се върнат към един нормален ход, а не към този а, непрекъснат пароксизъм всъщност и, а, и истерично говорене от страна на абсолютно всички институции в страната. Благодаря на Мила Минева, социолог, за този и пръв коментар. След кратките новини в 11.30 продължаваме с коментарите след връчването на изпълнения проучвателен мандат с състав и структура на редовен кабинет след близо две години служебно управление на президента Радев.